Грала майже завзято, мов би боролася з чимсь із усієї сили, але закінчила знов посередині перерваним смутком. Притиснула розпростерті пальці до висків і відітхнула. Тепер я сама перервала вже мовчанку. «Це вальс, Софія?» – спитала несміливо. «Вальс. Гарний. Так, це меланхолійний вальс. Чия композиція?» Моя. Маєш у нотах? Ні, в душі. І замовкла. Я хотіла ще спитатися, на якому мотиві скомпонувала його, але ніяк не могла відважитися. Тон, яким сказала «ні» в душі, усунув собі заздалегідь усі допити. Коли замовкала, говорила далі в мовчанці душею. Кожний рух, погляд і усміх набирали в неї зараз смислу і ставали продовженням внутрішнього життя, хоч не орудувала ними непотрібно і надміру. Здавалося, незвичайна сила була втиснена в класичну форму незворушного спокою і тому пригадувала собою тим класичних істот, повних викінченої краси в формі і рухах, коли тим часом думками була наскрізь новітня. «Одного разу чулася я дуже нещасливою». Години конверзації англійської мови ставали для мене чимраз прикріші. Молодий професор відвідував німочку й дома. І, хоч я не могла йому в поведенню супроти мене закинути нещирості, вже сама та обставина, що бував у неї, чинила мене дуже нещасливою. Мені відходила охота розмовляти на тих годинах, і ціла моя конверзація складалася з коротких відповідей, як хто звертався з питаннями до мене. Життя ставало незносиме, бо я ж виразно відчувала, що полюбила його. Гани не було дома, я кинулася на Софу, заграбавши лице в подушку, і плакала. Не знаю, як довго плакала я, але нараз зачула, що хтось потряс мною в плечах сильно, а відтак роздався наді мною голос Софії. «Жінко?» Я підвелася. Вона стояла передо мною, висока, спокійна, і гляділа на мене своїми великими смутними очима. «Чого плачеш?» Я оповіла їй цілу історію. Вона підсунула брови і спитала. «Та ти тому плачеш? Чи ж цього не досить, щоб гинути з жалю?» – відповідала я. Вона здвигнула плечима так, як би хотіла сказати. «Ну, для тебе й того доволі!» І не відповіла нічого. Коли я силувалася здержати сльози і не могла цього відразу вчинити, вона обізвалася. Гордість, яку природа кладе нам душу, повинна ти більше розвивати. Це одинока зброя жінки, якою вона справді може вдержатися на поверхні життя. Будеш колись матір'ю? Що значить гордість у порівнянні до любові? – спитала я. Тоді вона пристрасним рухом сховала лице в долоні і простогнала майже розпушливо. «Всюди те саме! Всюди те саме!» Потім піднявшися, спитала. «А що значить пониження себе самої перед негідною людиною? Ти чуєш?» І її очі заіскрилися ненавистю, як тоді, коли довідалася про спровадження молодого техніка на нашу вулицю. Я відчула сильний жаль в її голосі і, сховавши голову на її коліна, спитала цілком стиха. «Ти любила музику?» «Любила» – і тишина. «Ти любила, музико! Любила? Дуже?» «Є рід любові жінок», – обізвалася тремтячим голосом, мов би боялася говорити, «на якій мужчина ніколи не розуміється. Вона для нього за широка, щоб зрозумівся на ній. Таку широку любов, що мала мене вповні розвинути, ні, розцвісти мала мене, віддала я йому». Не від сьогодні до завтра, лиш назавсіди. Кожний рух його був для мене потребою. Його вид був мені потребою. Голос його був для моєї душі потребою. Його хиби й добрі сторони був мені потребою, щоб я стала викінченою, і щоб багато дечого, що спало в мені, збудилося. Мав стати сонцем для мене, щоб я розвинулася в його світлі і теплі повні. Мала ще іншою стати, не знаю вже, якою там. До того розцвіту моєї душі потребувала я лише кілька слів його любові. Ми ніколи не говорили про любов до себе. Вона існувала між нами лише німою музикою. Так, як цвіт потребує не раз лише легкого подову вітру до повного розвитку, без огляду на те, що пізніше настане. Але він не вимовив їх. Мав їх у душі, носив їх у голосі, носив в очах. Але не вимовив. І я шукала причини тої мовчанки, що мене вбивала, шукала...